Programa de tu a tu de persones amb discapacitat psíquica de l'Associació El Trampolí, Perquè les persones diferents també marquen la diferència. Gaudeixem nosaltres d’una estona d’autenticitat i complicitat cada dimarts i dijous a dos quarts de 5 de la tarda aquí a Ràdio Palafugell. Hola a tots, benvinguts al nostre programa. De tu a tu, un programa de l'Associació El Trampolí de Persones amb Discapacitats Psíquiques. Estar amb vosaltres. Estem... Quan estarem amb... amb... Digueu, expliqueu quins dies estarem. Cada, cada dimarts i cada dijous. Cada di... Cada dimarts i cada dijous a dos quarts de cinc. Vale. Bueno, ens presentem? Sí, no? Bé, bueno, jo sóc l'Albert, sóc un educador del, del, de l'associació El Trampolí i aquí tenim a la Cristina i l'Anna. Us presenteu? Màmia, tothom! Estem contents de començar un nou programa P Podríeu explicar quines activitats feu al trampolí? Expliqueu, Cristina per exemple, quines activitats sí, com... feu al trampolí? Fem caro 19 cuina a la tall mm -hmm. i després a la mà fem a 5 o 7 teatre vale. eh. I quines tipus d'activitats feu a part de teatre de, de cuina, quines activitats es fan? Mm, costura pintura pintura, per exemple ioga què més? Eh, briri ah, reiki i què, reiki, bueno. eh, eh, I què us agrada d'anar al trampolí? a mi el que a mi més m'agrada el teatre bé, i jo... a mi també el teatre sí, les sí. dues al teatre bueno i la dansa també, no? Sí, m'agrada el teatre i la dansa. Bé, bueno. bueno, avui parlarem una mica de la, de la inserció laboral amb discapacitats psíquics, perquè tant la Cristina com, com l'Anna treballen les dues. ¿vale? Sí. I, bueno, I una mica llegint uns articles que, que està llegint, diu que bueno, disposar d'un treball és un principi fonamental tant per la integració de les persones com pel seu desenvolupament. La feina, per tant, és un camí per desenvolupar la personalitat i la incorporació a la societat, i un mitjà per aconseguir diferents eh, mitjans, eh, mitjans no? com una imatge positiva, útil, de si mateixa, un reconeixement social o una estructuració del temps que això és molt important, sobretot amb nois discapacitats o la pertinença a un grup social també mm. és un augment de la qualitat de vida i de les interaccions o la manera de relacionar-se i dona una major independència no? i això és igual tant per discapacitats com per, per gent que no que no, que no són, ho són no? perquè per exemple vosaltres Cristina, tu com vas trobar la feina? Jo ja vaig trobar Gràcia de la Maite i en el medi de l'assentament. Vale, que la... o sigui a través de la Maite de l'Associació del Gràcies. Trampoli. Sí. Vale, i com va ser això, com, com va ser la incorporació? Uh, ma mare recordo quin dia era el 16 d'abril, que vas començar a treballar i tenia una... estava com un flami maravillosa, so, sí. això ah. <laughs> No sabia on anava, no sabia de era l'escola i les àrees. I ara estic preparada d'equip i treballo per fer les companyes, però tinc bones companyes i l'estimo molt a totes. Perfecte. I tu, Anna, com vas entrar? Jo vaig saber que vaig anar a Girona, a, a la Fundació Ast Astrid de Girona, i que ells se van anar a copar de trobar-me una feina. I, i gràcies a en ells estic treballant Val. i ara fa 21 anys que hi soc i quines tasques fas tu Cristina? Què, què fas a la feina? Jo faig fotocòpies, els tuixo paper mm -hmm. a vegades a partir els llibrets companya, i us acompanya i m'ajuda molt per les coses, per anar a partir Molt bé, perfecte i tu Anna? Jo Uh, quan, quan fa bo i així estic al carrer Molt bé. i quan fa mal temps em quedo de dintre no, Va. no vaig lloc. enlloc pues gafo i destrueixo paper ah, una màquina bé. de destruir molt bé, perfecte escoltem un tema de música sí, no? sí hi ha una cançó d'una artista catalana que es diu Maite Martín que la cançó es diu una vega sola i és una cantant que a mi m'agrada molt perquè té molta sensibilitat i em sembla que ens agradarà molt. Con mi aliento empaño el cristal de mi ventana y veo mi marquilla echarse a mi I'm not there! pierdo porque tu amor fue la luz que iluminó mi sendero ay yo me de amor eres mi amor mi cielo ay, amor eres mi cruz y mi alegría a tu amor a cuestas Hola, bueno, tornem a estar aquí amb la Cristina i l'Anna sí. parlant de la inserció laboral amb els discapacitats psíquics no? mm -hmm. i bueno fins fa uns anys i encara ara ja, ja es, es desconeix bastant el tema i ha poca incorporació no? però vosaltres ens ho expliqueu una mica per exemple, volia preguntar-vos què fèieu abans de, de, de, de, de treballar jo, jo anava a un col·legi especial, a l'Escola Especial dels Àngels, que és a Sant Joan de Palamós. I vale. Jo també vas estar a l'Escola dels Àngels de Palamós, perquè està allà en el Mario, i després a Palamós vas a Girona a fer cafè a Astres, i gràcies al cafè vas trobar unes pràctiques i vas aconseguir la feina de parafussell. D'acord. Vale. I com vau arribar al trampolí, a l'associació? Jo perquè vaig anar amb una, amb una excursió, d'una sortida de cap de setmana, Em me vaig ficant allà, a fer teatre. I d'allà que hi soc, des de sempre que hi soc. Molt bé. Jo vaig aconseguir anar a l'excursió també, des de cada setmana, i vaig aconseguir entrar a Trompoli a fer teatre, a fer cuina i a fer miqueta a tot. Molt bé, perfecte. Vale. Bé, bueno, pues aquí diu que la feina, en un article que he llegit, que la feina millora eh, molt el cuidado de la imatge de les persones que, que treballen, millora l'autonomia, el sentir-se millor personalment, també millora ah. l'expressió oral i comunicació i percepció més realista de les possibilitats eh, i limitacions personals. Més recursos per resoldre problemes a la vida i en general s'observa un augment significatiu de la responsabilitat de les persones. Bé, bueno, i... Quin horari feu a la feina? Jo de 9 i mitja a 1.00. Jo vaig a dos coars de nau, a les vuit i mig, fins a les dotze. Molt bé. Vale. Uh, vale. Aquí hi ha un article que volia comentar una mica de que he llegit sobre diferent gent que parla, que treballen amb, amb nois discapacitats i diu que, porten, que poden aportar a la societat més, uh, pues, uh, més solidaritat, més altruisme, senten, més mm. companyerisme, no? Mm. I, i diverses coses bueno, i per, aca uh, per acabar voldríeu explicar també què us aporta el trampolí a vosaltres, a les vostres famílies com que estic contentes a l'arribar sí. bueno, uh, què us ha canviat? a mi m'ha canviat a la família, que me fa en costat que dono el això sí i també l'on apojo amics a mi al costat, perquè si sense ells no puc entrar en lloc I sortir les coses que tinc i coses d'aquestes. Val. I tu, Anna? De què? De què t'ha portat? De que almenys estic en un lloc que, que tinc companys i coses d'aquestes. Val. Cristina, volia recomanar una cançó? Sí, vull cronar una cançó per a la meva amiga, que vol escoltar dijous, i és per tu, Cati, que té un i dissabte i te la dico per tu, carinyo. Quina cançó és? De, de, de Sílvia... De la Sílvia... Rodríguez. Rodríguez. Buscando una palabra En el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Zimbab? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? ¿Quién fue el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fue el explorador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con murros Corazón, que se esconde Corazón, que está adonde Corazón, corazón Son en funda herido de toda astia amor Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón comunos Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón eterno el... recordar que el dia 22 de març al teatre per a Fugell presentem una obra de teatre. I no volem dir que és una sorpresa. Com es diu l'obra? Raritats mentides. I a quina hora, Cristina? A les 8 a les 6 a la tarda. Molt bé. I les entrades... I, Anna, que, que... Recordeu que ens trobareu a Ràdio per al cada dimarts i dijous a dos quarts de cinc. Vinga, doncs ens despedim. Adeu a tothom i sis a la pròxima, programa. Això mateix.